Потрібно було швидше виходити на килим. Сергій подивився на свого суперника. Йому дістався непоказний львів'янин. Це був своєрідний спортсмен. Напевно, раніше виступав у наступній важчій категорії. На перший погляд неповороткий, з грубою короткою шию та натяком на черевце. Та на килимі. І Сергію довелося це спостерігати. Він перетворювався і вів двобій вперто та жорстоко, а витривалість його та фізична сила кидалися в очі. І Сергій несподівано відчув невпевненість більшу, ніж якби довелося зустрітися з Дніпропетровцем. Що він, цей Маращук, на прощання дійсно з рік його? І раптом Сергійові здалося, що погляд отого спортсмена, що постраждав кілька хвилин під металевими ворітьми, був схожий. Ні, в ньому таки дійсно було щось, від погляду Юлії. Від думки про це йому перехопило подих. Пройшовшись по краю залу, Сергій відчув, що блідне, що таке. Навіщо ці дурні думки? Зараз оголосять його двобій, він озирнувся безфорний львів'янин який був схожий на Бугая, що риє землю копитами, весь у тонусі. Де ж тепер поділася його зрадлива фортуна? Сергій, не розуміючи, навіщо, підняв голову і подивився на трибуни. Все ті ж глядачі кубками. Раніше він ніколи туди не поглядав, оскільки дивитися належало тільки в очі суперникам. А тепер просто перед ним на трибуні сиділа чужа, незнайома жінка за цим поглядом. Напевно Сергій дивився на неї цілу хвилину, поки зрозумів, що це справді вона». Юлія. Це була Юлія. Якась інакша, не схожа на себе, але все-таки вона. І зараз, стоячи, наче бовдур під трибунами, Сергій з натугою це усвідомлював. Довгий плащ строго покрою, на шиї шарф чи хусточка з легкої прозорої тканини, волосся зібране у зовсім іншу зачіску, ніж та, з якою він її пам'ятав. Незмінним залишився тільки її погляд. Ось чому Сергієві примарилося казна що про свого невдаху суперника. Коли мчав стрімко до телефону, він мало не збив з ніг Юлію, просто не впізнав її, зайнятий іншим. А от погляд підсвідомо привернув його увагу і назад до залу Сергій заскочив уже з тим дивним відчуттям. Юлія спокійно сиділа серед подруг, склавши ногу на ногу під довгим плащем, спершись руками на коліно і дивилася на нього. Он воно що! Виходить, недарма таке почало коїтися. Усі звуки злилися для Сергія в якусь одну незрозумілу хвилю. Так могло продовжуватися надзвичайно довго, але цій митті хтось загорлав йому в саме вухо. Це був Євген. Ти що здурів? Ти будеш боротися, чи ні? Що сталося? Сергій підняв на нього очі, поступово усвідомлюючи зміст цієї фрази. Ти що не чуєш, що тебе голошуть? Виходь на килим. Євген схопив його за плече і добре струсинув. — Чую, — сказав Сергій. — Я? — Що ти? Іди б -б боротися. Вируши ногами. — Серега, це ж твоя п -п -п першість. Для тебе тепер зняті всі питання. Іди, поламай його. Ну? За столиком біля килима вже чулися незадоволені вигуки. Уже, вже. Євген підняв руку на знак вибачення, ведучи, сиріє на килим і гудів йому просто в вухо. Тільки обережно дивись. Він лише виглядає, як шмат м'яса, не нарвися. Темп йому відразу, темп, як ти вмієш, темп шалений. Він загнеться за чотири хвилини. Дихалка здасть. І він Д -д давай. І його рука виштовхнула Сергія на центр килима. Сергій лише безпорадно озирнувся. Він не міг зараз боротися. Йому необхідний був час, щоб хоч трохи якось оговтатися. Але сподівань на це. Бути не могло. Львів'янин підійшов до нього і недбало мацнув за пальці. Зараз буде сигнал про початок двобою. Сергій глянув на трибуну. Тепер він навіть не міг знайти її. А може, примарилася? По ні. Такого не буває. Все. Зараз його розбиратимуть на шматки просто на її очах. Це був не двобій, а якесь відчайдушне пручання. Напевно, від несподіванки публіка просто заклякла на своїх місцях. Їм безсумніво імпонувала манера Сергія вести двобій. Він починав його в шаленому темпі, налітаючи на суперника з усіх боків. Звичайно, від цього страждало технічне виконання прийомів, але цей божевільний темп, який він витримував від початку до кінця двобою, виводив суперників із рівноваги, примушував помилятися, вдекого взагалі повністю Збивав з пантелику. Така запальна емоційна манера боротьби викликала симпатії усіх без винятку.